Mechanische Stufe 30. Abu Talib starb, der den Propheten einschlief, aber er starb als Polytheist, und der Prophet war verboten, um Vergebung für ihn zu suchen.